Книги Солов'їною запрошують вас прослухати аудіокнигу Еріха Марії Ремарка «Життя у позику». Розділ 19. «Я купив цей дім за багато років до війни», – сказав Клерфе. «Тоді можна було купити за безцінь піврив'єри. Я ніколи тут не мешкав, а сюди завіз лише кілька речей. Як бачиш, він збудований у найгидкішому стилі» але ці ліпні орнаменти можна повідбивати, а дім модернізувати і облаштувати. Навіщо? Ти справді хочеш тут мешкати? А чом би і ні? Ліліан виглянула із зануреного в напівтемряву покою на темніючий сад із гравієвими алеями. З цього місця не видно було моря. Але ж клерфе, сказала вона з посмішкою. Ти можеш поселитися тут, коли матимеш 65 років, не раніше. Після трудового життя в Тулузі. Тоді, якщо захочеш, зможеш тут провадити зразкове життя французького рантьє з недільними обідами у Готель Де Паріс і екскурсією до Казино. Сад великий, а дім можна розбудувати, незручно відказав Клерфе. Я маю на це гроші. Сподіваюся, що після перегонів у Монако ще щось до того докладу. Чому ти вважаєш, що тут так страшно мешкати? А де б ти хотіла мешкати? Я не знаю, Клерфе. Такі речі треба знати, принаймні приблизно. Я – ні, відповіла Ліліан, впадаючи у легку паніку. Ніде. Хотіти десь мешкати означає завжди хотіти десь померти. Узимку тутешній клімат у сто разів кращий, ніж у Парижі. Узимку, — повторила Ліліан, ніби говорила Сиріус, або Стікс, або вічність. Зима мене швидко, якщо ми хочемо встигнути, треба незабаром почати перебудову. Ліліан роззирнулася по похмурому приміщенню. Вони не вперше розмовляли на цю тему. Я не хочу бути тут ув'язнена, подумала вона. Хіба ти не мусиш взимку працювати в тулузі? Одне іншому не заважає. Я хочу, щоб узимку ти жила в найкращому для тебе кліматі. Яке діло до клімату, подумала Ліліан і сказала звідчаєм. Найкращий клімат там, де санаторій. Клерфе подивився на неї. «Тобі треба повернутися до санаторію?» Ліліан мовчала. «Ти б хотіла туди повернутися?» «Що мені на це відповісти? Хіба я не тут?» «Ти радилась з лікарем? Ти взагалі зверталась хоч раз тут, до лікаря?» «Мені нема чого радитись з лікарем». Він недовірливо глянув на неї. «Ми разом пошукаємо якогось лікаря. Я підшукаю найкращого лікаря у Франції, і ми з ним порадимось». Ліліан не відповіла. Цього ще бракувало. Клерфе вже раніше питав її декілька разів, чи ходила вона до лікаря. Але ніколи не домагався від неї, щоб розповідала щось більше, ніж запевнення, що вона робила це. Цього разу було інакше. Це збіглося із домом, майбутнім, коханням, піклуванням. Зі всіма цими прекрасними назвами, які вже для неї не існували, лише утруднювали смерть. Наступний крок буде, мабуть, той, що він спробує її помістити в якійсь лікарні. Перед вікном раптом дуже пронизливо заспівала якась пташка. — Ходімо звідси, — несподівано сказав Клерфе. Коли запалюєш цей різнобарвний кантелябр, світло здається страшенно сумовитим. Але тут усе можна переробити. Вечір спирався на мури, прикрашені ліпнинним орнаментом. Ліліан глибоко зітхнула. Почувалася так, мов би, після вдалої втечі. «Правда така», – сказав Клерфе, – «що ти не хочеш зі мною жити, Ліліан. Я знаю про це». «Але ж я живу з тобою», – відказала вона безпорадним тоном. «Ти живеш зі мною, як хтось, кого завтра вже не буде, як хтось, хто безперервно від'їжджає». «Ти не хотів би, щоб так було?» «Можливо, але тепер уже не хочу. А чи ти коли-небудь хотіла жити зі мною інакше?» «Ні», – відповіла вона тихо але також ні з ким іншим, Клерфе. «Чому?» – вона покірливо мовчала. «Навіщо ці ідіотичні запитання?» «Ми вже неодноразово розмовляли про це. Навіщо до цього повертатися?» – врешті сказала вона. «Будь-які стосунки можуть змінитися. Невже кохання може бути гідним презирства?» Ліліан похитала головою. Клерфе знову поглянув на неї. «Нічого в житті я ніколи не прагнув так сильно, Ліліан. Тепер прагну лише цього. Я прагну тебе. Але ж ти мене маєш». «Не зовсім так. Не так». «Він хоче прив'язати мене і ув'язнити», – подумала вона. Він цим пишається і називається подружжям, піклуванням і коханням. І, може, зрештою має рацію. Однак чому не розуміє, що саме те, чим він пишається, мене від нього відштовхує? Ліліан із ненавистю поглянула на віллу із гравієвими алеями. Хіба вона для того втекла з гір, щоб закінчити тут? Або в Тулузі, або в Брешії? Куди поділася пригода? Куди подівся Клерфе? Що його змінило? Чому вони не сміялися з цього? Що ще їм залишилося? «Ми могли б принаймні спробувати», – мовив Клерфе. «Якщо не вдасться, продамо дім». «Я не маю вже часу, щоб щось пробувати», – подумала Ліліан. «І не маю вже часу на експерименти з домашнім щастям». Це для мене надто сумно. Я мушу відійти, я не маю навіть часу на такі розмови. Усе це я знала в набагато кращому виданні у горах, в санаторії, в Бориса, звідки я втекла. Раптом Ліліан заспокоїлась вона ще не знала, що щось зробить, але те, що може втекти, зробило все менш нестерпним. Вона не боялась нещастя. Надто довго жила з ним і завдяки ньому не боялась також щастя, як бездич інших людей, яким здавалося, що його шукають, боялися в'язниці пересічності. Увечері біля моря був показ штучних вогнів. Ніч була світлою, а небо дуже далеким, але на обрії море зливалося з небом, і тому здавалося, що вогні націлені в нескінченність і падають кудись за межі земної кулі у простір, що перестав бути простором, бо в ньому немає меж. Ліліан згадала, що востаннє бачила фейерверк у гірській хатині. Це було ввечері напередодні від'їзду. А тепер хіба не чекав її знову від'їзд? Вочевидь, усі рішення, які я приймаю в житті, проходять під знаком фейерверку. І з гіркотою думала вона. А може усе, що зі мною трапляється, схоже на цей фаєрверк, який швидко гасне, перетворюючись на попіл і пил? Вона роззирнулася. Аби лише не зараз, подумала вона з тривогою. Аби лише не зараз. Невже наприкінці не станеться ще одного спалаху, Такого яскравого, що не шкода буде віддати всю себе. Ми ще не грали, сказав Клерфе. Ти робила це вже коли-небудь? Я маю на увазі казино. Ніколи. Тоді мусиш спробувати. Ти маєш невинну руку і повинна виграти. Поїдемо? Чи може ти втомлена? Вже друга? Дитяча година. Хіба можна втомитися так рано? Вони їхали повільно серед ночі, сповненої близько зірок. «Нарешті тепло», – сказала Ліліан. «Можемо залишитися тут, поки у Парижі не настане літо». Вона притулилась до нього. «Чому люди не живуть вічно, Клерфе, без смерті?» Він обійняв її. «Та й справді, чому? Чому ми старіємо?» Чому не можемо жити так, мов би мали тридцять років, аж до восьмидесяти, а потім раптом померти?» Вона розсміялася. «Я ще не маю тридцяти». «То правда», – сказав Клерфа і випустив її з обіймів. «Я постійно про це забуваю, але я маю враження, ніби за ці три місяці ти постаріла принаймні на п'ять років, так ти змінилася». Ти стала на 5 років гарніша і на 10 небезпечніша. Вони грали спочатку у великих залах, а потім, коли ці зали спорожніли, перейшли в менші, де ставки були вищі. Клерфа почав вигравати. Він грав спочатку в Тренте де гуаранте, потім перейшов до рулетки, де максимальна ставка була вища, ніж за іншими столами. – Побудь зі мною, – сказав він Ліліан. – Ти приносиш щастя! Клерфе ставив на двадцять, на двадцять два і на дев'ять. Помалу Клерфе програв майже всі свої жетони. У нього залишилось їх якраз стільки, щоб ще раз зробити максимальну ставку. Він поставив на червоне. Випало червоне. Половину виграшу він відклав, решту знову поставив на червоне. Червоне випало вдруге. Він знову поставив максимальну ставку. Червоне випадало ще двічі. Перед Клерфе тепер лежала ціла купа жетонів. Інші гравці в залі зацікавились його грою. Стіл Клерфе виявився раптом оточеним людьми. Ліліан побачила, що до рулетки підходить фіола. Він посміхнувся і поставив на чорне. Червоне випало знову. Під час наступного кола чорне поле було зусіль покрите жетонами максимальної ставки. Навколо столу в три ряди юрбилися гравці. Майже всі вони грали проти клерфи. Тільки худа стара у вечерній сукні із голубою вуаллю ставила, як і він, на червоне. У залі запала тиша. Кулька застукала знову, стара почала чхати. Червоне випало ще раз, і Фіола зробив Клерфе знак бути обережним, адже колись серія везінь повинна закінчитися. Клерфе похитав головою і знову поставив максимальну ставку на червоне. «Він з'їхав з глузду», – сказав хтось позаду Ліліан. Стара, яка вже заховала була свій виграш, в останню мить знову поставила все на червоне. У тиші, що запанувала, було чутно, як вона голосно почала дихати, а потім затримала подих. Вона намагалася більше не чхати. Жовта рука старої лежала, мов кіготь на зеленому сукні. Перед нею на столі була маленька зелена черепаха – талісман. Знову випало червоне. Стара зовсім втратила голову. «Приголомшливо!» Сказала якась жінка до Ліліан. Хто це? На номери майже вже ніхто не ставив. По всіх залах розлетілася чутка про небувалу серію. Рядами вишикувались гірки жетонів на великі суми, які ставили на чорне. Червоне випало сім раз підряд. Колір мусив змінитися. Тільки клерфе продовжував, як і раніше, ставити на червоне. В останню секунду стара від хвилювання поставила на червоне поле черепаху. Не встигла вона виправити свою помилку, як залом прокотився гомін, знову випало червоне. На жаль, мадам, ми не можемо подвоїти вашу черепаху, сказав круп'є, посуваючи до неї через стіл тварину з головою мудрою і древньою. Де мій виграш? заскрипіла стара. Даруйте, мадам, але ви не зробили ставку і навіть не заявили про неї. Адже ви бачили, що я хотіла поставити. Цього достатньо. До того, як кулька впала, ви повинні або зробити ставку, або заявити про неї. Стара зі злістю роззирнулася. Робіть ставки, байдуже сказав Круп'є. Клерфе знову поставив на червоне. Розгнівана стара поставила на чорне. Інші теж поставили на чорне. Фіолла поставив на шістку і на чорне. Випало знову червоне. Клерфа забрав свій виграш. Потім підсунув круп'є кілька жетонів і встав. «Ти справді принесла мені щастя?» – сказав він Ліліан. Він не відходив від столу, поки кульки не зупинились. Випало чорне. «Бачиш, іноді в людини з'являється шосте чуття». Ліліан усміхнулася. «Якби ж ти мав його ще й у коханні!» – подумала вона. До них підійшов Фіола. «Вітаю вас! Припинити гру вчасно – це найбільше мистецтво!» Фіола обернувся до Ліліан. «Ви так не вважаєте?» «Я не знаю. Я ніколи не мала оказії переконатися!» Фіола засміявся. «Не вірю!» «Ви зникли з Сицилії, закрутивши безліч горів. Потім ви приїхали до Риму і випарувалися як камфора. А у Венеції, як мені повідомили це по секрету, вас ніде не могли розшукати». Вони пішли в бар, щоб відсвяткувати щасливу гру Клерфе. «Мені здається, що виграшу якраз достатньо, щоб відразу ж перебудувати будинок», – сказав Клерфе сяючи. Завтра ти можеш усе програти. Ти цього хочеш? Звичайно, ні. Я більше не гратиму, пообіцяв Клерфе. Ми збережемо ці гроші. і Я облаштую для тебе в саду басейн. Мені він не потрібен. Я не плаваю, ти ж знаєш. Клерфе швидко зиркнув на неї. Знаю. Ти втомилася? Ні. Те, що червоне випадало дев'ять разів підряд, дивний випадок, сказав Фіола. Лише раз мені доводилось бачити ще довшу смугу везіння чорне випадало дванадцять разів, це сталося ще до війни. Тоді максимальні ставки на деяких столах були набагато вищі, ніж зараз. Гравець, який ставив на чорне, зірвав банк. Він ставив на чорне і ще на 13. За дванадцять кіл кулька шість разів упала на тринадцять. Це була справжня сенсація. Усі ставили так само, як він. Так він двічі за ніч зірвав банк. Як же його звали? Здається, Борис. Ви його знали? Цікаво, що з ним сталося опісля, мовив Фіола. То була людина, яка викликала тут сенсацію. Один з останніх гравців у давньому великому стилі. Він приїжджав тоді з Марією Андерсен. Може, ви чули про неї? Одна з найпрекрастіших жінок, яких я коли-небудь бачив. Вона загинула в Мілані під час бомбардування. Він також брав участь у кількох перегонах. Звичайно, як аматор. Я ніколи не бачив людини, яка могла б стільки випити. Напевно, він сам себе загубив. Враження було таке, що він цього прагне. Обличчя Клерфес спохмурніло. Він зробив знак офіціантові, щоб той приніс ще одну пляшку вина. «Ви сьогодні ще гратимете?» – запитав Фіола Клерфе. «Хоча, звичайно ж, ні!» «Чому? Смуги везіння теж приходять смугами. Можливо, сьогодні знову чорне випаде тринадцять разів підряд?» «Ні-ні, він не повинен грати далі!» – сказав Фіола Ліліан. «Не сьогодні!» «Це старий принцип, як світ!» Ліліан глянула на клерфи. Цього разу він не попросив її бути поруч, щоб приносити йому щастя. І вона знала, чому. «Який він дитячий!» – подумала вона з ніжністю. «І як без глузду він ревнує! Невже він раптом забув, що справа не в комусь іншому, а тільки у власному почутті?» «Грати потрібно вам!» – сказав Фіола. «Ви тут уперше! Чи не хочете зіграти за мене? Ходімо!» Вони підійшли до іншого столу. Фіола почав робити ставки, і за кілька хвилин Ліліан теж придбала трохи жетонів. Вона грала обережно і ставила невеликі суми. Гроші означали для Ліліан дуже багато. Вони були для неї частинкою життя. Вона не бажала перебувати в залежності від стрійка Гастона, від його буркотіння і подачок. Ліліан майже відразу ж почала вигравати. «Ось що означає щаслива рука», – сказав Фіола, який програвав. «Ця ніч ваша. Ви не заперечуєте, якщо я ставитиму так само, як ви. Буду вашою тінню». «Ви про це пошкодуєте. Але не в грі!» «Ставте так, як вам спаде на думку!» Деякий час Ліліан ставила то на червоне, то на чорне. Потім на другу дюжину і нарешті на різні номери. Двічі вона виграла на зеро. «Ви улюблениця небуття!» – сказав Фіола. За столом з'явилась стара з черепахою. Вона сіла навпроти Ліліан. Обличчя в неї було зле. У проміжках між ставками стара шепотілася про щось зі своєю черепахою. На її жовтому пальто вільно ховався перстень із діамантом надзвичайної краси. Шия у старої була зморшкувата, як у черепахи. Вони взагалі були схожі. Очі в обох були майже без повік і, здавалося, складалися із самих зіниць. Ліліан ставила тепер на зміну то на червоне, то на тринадцять. Підвівши за який час очі, вона побачила, що Клерфе підійшов до протилежного боку столу та спостерігає за нею. Сама того не усвідомлюючи, вона грала так само, як колись грав Борис. Ліліан знала ясно, що Клерфе це теж помітив. З почуття протесту Ліліан продовжувала ставити на тринадцять. На шостий раз тринадцятка врешті випала. Досить. Сказала Ліліан. Зібравши зі столу жетони, вона кинула їх у турбинку. Вона виграла, але не знала, скільки. «Ви вже йдете?» – запитав Фіола. «Але ж це ніч ваша! Ви самі бачите, що вона ваша! Це вже ніколи не повториться!» Ніч минула. Варто тільки розсунути штори, як відразу настане блідий ранок який перетворить усіх нас на примар. Добраніч, Фіоло. Продовжуйте гру. Хтось завжди повинен продовжувати. Коли вони з клерфи вийшли з казино, рив'єра постала перед ними такою, якою була перед тим, як її відкрили туристи. Небо блищало в латунному та блакитному лакитному блиску і чекало на сонця. Море було біле на обрії і прозоре, як аквамарин. На воді гойдалося кілька рибацьких човнів із жовтими і червоними вітрилами. Пляж був тихий, на шосе жодного авто. Вітер мав запах лангустів та моря. Лірян не розуміла, звідки раптом вибухнула сварка. Вона слухала клерфи і згодом зрозуміла, про що йдеться. Його ревнощі до Бориса раптом прорвалися назовні. Що я можу зробити? Почула вона. «Я мушу воювати з тінню, І з кимось, кого я не можу зрозуміти, З кимось, кого тут нема. Але тому він тим більше тут, Він сильніший за мене, бо його нема. Хто безгрішний, бо його тут нема? Кого ідеалізують, бо його тут нема? Хто, мов потворна перевага, Виникає з відсутності, Яка дає йому надзвичайну силу? У той час, як я є тут». І ти бачиш мене, який я є. Ось як тепер. Я не паную над собою. Може, я навіть несправедливий, дріб'язковий, наївний. Із іншого боку, великий ідеаліст, який не може нічого поганого зробити, бо не робить нічого, бо мовчить, і нічого не можна на те порадити. Як не можна нічого порадити зі спогадом про померлого. Ліліан у знемозі відкинула голову назад. Які потворні дурниці в типово чоловічому стилі вибовкує він знову. Хіба це не так? запитав Клерфе, вдаряючи долоною по керму. Скажи, що це не так. Я відразу відчув, чого ти ухиляєшся від розмови зі мною. Я знаю, що через нього ти не хочеш вийти заміж за мене. Ти хочеш повернутися назад. Ось у чому справа. «Ти хочеш повернутися назад?» Ліліан підвела голову. «Що він говорить?» Поглянула на Клерфе. «Що ти говориш?» «Хіба це не правда? Хіба навіть тепер ти не думала про це?» «Я думала тепер тільки про те, якими жахливо нерозумними можуть бути наймудріші люди. Не відштовхуй мене, силоміць!» Я, тебе, я роблю все, щоб тебе затримати. Ти думаєш, що таким чином можеш мене затримати? Боже мій! Ліліан знову поклала голову на опору сидіння. Тобі не потрібно бути ревнивим. Борис би навіть не хотів, якби я повернулася. Це не має значення. Ти хотіла б повернутися. Не відганяй мене від себе. «О, Боже, невже ти осліп?» «Так», – сказав Клерфе. «Напевно, напевно», – повторив він здивовано. «Але нічого вже не пораджу. У мене вже нема виходу». Вони мовчки їхали в напрямку Антіба. Напроти них з'явився віз, запряжений вістлюком. На возі сиділо дівчисько і співало. Ліліан утомлено глянула на неї з пекучою заздрістю. Згадала стару в казино, яка, напевно, житиме ще багато років, і поглянула на розсмієну дівчину, а потім подумала про себе. І раптом настала знову одна з тих хвилин, коли все здалося незрозумілим і не допомагали вже усілякі фортелі, коли її охоплювала жахлива розпука і все в ній кричало у безсилому бунті. Чому? Чому саме я? Що таке я зробила, що це мусить спіткати саме мене? Незрячими очима вона дивилась на чудесний краєвид, на шосе лунав сильний запах квітів. Чому ти плачеш? запитав роздратовано Клерфа. Ти не маєш жодної причини для плачу. Так, не маю. Ти зраджуєш мене з якою стінню, сказав він з гіркотою. І ти плачеш. Так, подумала вона. Але ця тінь не зветься Борис. Сказати йому, як вона зветься. Але тоді він замкне мене в лікарні, а перед дверима поставить на варті кохання, щоб мене заопікувати смерть, За молочними шибами, оточеними запахом дезінфекції, доброї волі і нудотним смородом людських випорожнень. Ліліан глянула на обличчя Клерфе і подумала. Ні, тільки не в'язниця кохання, проти якої не можна збунтуватися. Залишається лише втеча. Феєрверк згорів. Не варто порпатись в попалі. Авто в'їхало у двір готелю. Якийсь англієць у купальному плащі спускався на пляж. Клерфе допоміг Ліліан вийти, не дивлячись на неї. «Тепер ти рідко мене бачитимеш», – промовив Клерфа. «Завтра почнуться тренування». Він перебільшував Перегони мали відбуватися в межах міста, і тренування були неможливими. Вулиці можна було перекрити для руху тільки на час самих перегонів, і тренування зводилось до того, що гонщики проїжджали дистанцію і запам'ятовували, де їм доведеться перемикати швидкості. Ліліан раптом уявила собі все, що станеться між нею і Клерфе. Їй здавалося, що вона бачить довгий коридор. Коридор стає все вущим і вущим, і врешті сліпим. Вона не може йти з ним. Усі інші, що мали час на розлуку, могли. Вона ні. У коханні не було повернення, ніколи не можна було починати заново. Те, що відбулося, Залишилося в крові. Клерфа ніколи вже не може бути з нею таким, як раніше. Може з будь-якою іншою жінкою, але не з нею. А тому, що було між ними, не вдасться повернути так само, як і час. І ні жертви, ні готовності на все, ні добра воля, ніщо не може допомогти. Такий похмурий і безжальний закон любові. Ліліан знала його, тому хотіла відійти. Решта життя була для неї всім її життям, а в житті Клерфе то була тільки дуже маленька частка. Тому все залежало від неї, а не від Клерфе. У них було надто нерівне становище, те, що для нього було тільки епізодом, незважаючи, що він сам у це не вірив, для неї було кінцем. Вона не могла жертвувати собою і була в цьому переконана – не відчувала ні печалі, ні смутку, навіть на це у неї замало часу. Але вона відчувала ясність, що нагадує ясність світанку. І коли ця ясність з'явилася, зник останній туман непорозуміння. Вона усвідомила маленьке виразне щастя, яке виникало з прийняттям рішення. А разом з ним, о диво, повернулася ніжність до клерфи. Але вже не було небезпечною. Жодне з твоїх тверджень не справжнє, Клерфе, сказала Ліліан зміненим голосом. Жодне, забудь про це. Все це неправда, все. Вона побачила, що його обличчя посвітліло. То ти зостанешся зі мною? швидко поцікавився він. Так, відповіла Ліліан. Протягом цих останніх днів вона не хотіла більше жодних сварок. «Ти розумієш врешті, чого я хочу?» «Так, я розумію», – відказала вона і усміхнулася. «Ти вийдеш за мене?» Він не відчув її вагання. «Так», – сказала вона, – бо і це було для неї тепер байдужим. Клерфе уважно придивився до неї. «Коли?» «Коли захочеш, восени?» Він помовчав. Нарешті, нарешті, ти вже ніколи не жалітимеш Ліліан. Я знаю. В одну мить усе змінилося. Ти втомлена, ти мусиш бути смертельно втомлена. Навіщо нам усе це було? Ти мусиш спати, Ліліан. Ході я відведу тебе на гору? А ти. Я візьму приклад з того англійця. Скупаюся, а тоді проїдуся вулицями, перш ніж почнеться рух. «То тільки рутина, я знаю цю трасу!» Він стояв на порозі. «Але ж я ідіот! Я програв більшу половину з того, що раніше виграв! Зі злості!» «Я виграла!» Ліліан кинула на стіл торбу з жетонами. «Я не рахувала їх!» «Завтра знову виграємо! Ти підеш зі мною до лікаря?» «Так, а зараз я мушу спати!» Спи до полудня, потім щось з'їмо і знову підемо спати. Я безмежно тебе кохаю. Я тебе також, Клерфа. Він обережно зачинив за собою двері. Уперше так, мов би, виходить від хворої, подумала вона і виснажено сіла на ліжко. Вікно було відчинене. Вона бачила, як він сходить на пляж. Після перегонів, подумала вона. Я спакуюся і після перегонів виїду, коли йому доведеться вирушати до Риму. Ще кілька днів. Вона не знала, куди поїде Клерфе. Зрештою, це байдуже. Вона просто мусила відійти. Кінець 19-го розділу. Дякую, що завітали на канал Книги Солов'їною. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки.